Enes i ben Malik radi Allahu në hutë regon. Njëherë, muadhi po u thonë të hipur pas të dërguarit e Allahut Alehi Selam. I dërguarit e Allahut Alehi Selam i tha, O muadhi, muadhi tha, I përgjigjim thirjes dhe i bindëm murdrit të ndo i dërguarit e Allahut. Përseri pe gamberi Alehi Selam i tha, O muadhi, dhe përseri muadhi ju përgjigj njësoj, triherë. I dërguarit e Allahut Alehi Selam tha, Këdo që dëshmon ciltërsisht nga bindja që ka në zemër se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është i dërguari i Allahut, Allahu do ta ruajë atë nga zjarri. Muadhi i tha: "Po i dërguari i Allahut. A t'u anjoftojnë njerëzve këtu që të mund të gëzojnë për Sihariqin?" Ai i tha: "Kur ta dëgjojnë këta njerëzit, do të mbështeten vetëm asaj." Muadhi e bërit e njohur këtë fjal të pegamberit a lehi selam mu në prak të vdekis, duke pasur frik se do të bënd të gjuna, se kishtë mbajtur të fshet dijen. Transmeton Imam Buhariu Këto hadithe mundësohen nga jamiambret.com